Coa terra nas mans, o proxecto. A pataca é un produto de vital importancia na agricultura galega, en especial en Coristanco. No proxecto documental Coa terra nas mans, afondamos en que é a pataca, como se traballou no pasado e como se traballa agora, e tamén nos atrevemos a adiviñar cara onde vai. Durante o ciclo de traballo do ano 2022, traballamos a para documentar o mundo da pataca de Coristanco e da súa festa para producir unha longa metraxe documental interactiva, pezas temáticas, pezas promocionais e dous folletos informativos en formato escrito e audio. Coa terra nas mans busca recuperar a sabedoria popular sobre as datas de plantación, refráns, nomes dos apeiros de labranza e as lembranzas dos veciños sobre un pasado marcado pola terra, para poñer en valor este patrimonio inmaterial ante os máis novos e para levar a pataca de Coristanco polo mundo adiante con moito orgullo. O documental. Entrevistamos a veciños, veciñas, produtores de pataca e asistimos a todo un ano de traballo e a festa da pataca. Pódese ver na web. Pezas temáticas. Pezas específicas na web con información máis detallada sobre o pasado de Coristanco, a festa da Pataca, o museo. Pezas promocionais. Dúas pezas promocionais sobre a festa da Pataca para ir abrindo boca deica a próxima edición. Os folletos. O ciclo da Pataca e os apeiros tradicionais da Pataca resumidos en dous folletos dispoñibles para a libre descarga. Os enlaces están dispoñibles na páxina de archive.org de Text45 Producións. A web. Nesta web pode verse o documental completo ou acceder a unha experiencia máis persoal de forma interactiva, visitando pezas temáticas máis extensas que as do documental. Tamén podemos acceder aos folletos informativos na mesma web: www.coaterranasmans.com. Un proxecto de Tex45 Productions coa colaboración de Concello de Coristanco e Deputación da Coruña.